a digitális világról érthetően. Ez a postmodem. A postmodem külön kiadását látják és hallják. Hallják, akik a Pátia Rádióban hallgatnak most bennünket, és látják, akik a Youtube-on kerestek föl bennünket. Mondom is a könnyebbség kedvéért youtube.com per postmodem Tehát emmel a végén postmodem. Ezen a címen található az összes eddigi műsorunk, az összes eddigi kazettás műsorunkkal együtt. Mert hogy ez a műsor erről szól, a kazetták világáról. És akkor mutatom a mai postmodem különítmény itt levő tagjait. Velünk van természetesen ma este is. Justin Viktor, Tudományos Újságíró. Szia Viktor! Sziasztok és üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót a hatodik kazettás különkérdés. Ez már egy sorozat, kedves Viktor! És itt van velünk Szelényi Pista, és kellően romantikus félhomályban, de a stúdiójából. Ny Szia. Nyár elei esti félhomályban a stúdióban, igen. Jó estét kívánok, vagy reggelt. Hű, és mennyi minden érdekes fény van a háttérben mögötted. Órák, kijelzők Hű, igen. és keverőpult. Igen, ide? van itt minden, igen, mint a búcsúban. Most nekem jobb hátam mögött ott a különböző bárgráfok például, az egyik én, az én hangomat mutatja, a másik, a, amit ti küldtök a közvetítővonalba, és így tovább. Ma este is lesz egy csomó érdekes dolog, például a Walkman Story, azzal fogunk rövidesen jelentkezni, de kiderül majd az, hogy például egy olyan kazetta, amire felvételt készítünk, változik a tömege. Én például a konyhában megmértem néhány kazettának a tömegét, ezt is meg fogjuk majd mutatni. Konyhai mérleggel? Konyhai mérleggel, így van. Gramra pontosan kérlek szépen. Virtuális vagyok. kiállítást teszünk majd a Magnó Múzeumban, és szó lesz arról is, hogy hogyan kalibráljuk a Magnó kazetták szalagjait. Tartsanak velünk! Mivel ez egy nyár elején műsor, arra gondoltam, hogy zenével kezdjük a mai kazettás összeállításunkat, mégpedig olyan dalokkal, amiknek vagy a címében benne szerepel a kazetta, vagy pedig az előadó nevében, ami önmagában egy nagyon furcsa megközelítés, úgyhogy kezdjük is a sort egy finnországi előadóval. Prisco Disco Michael Kassett felvétele, Progressive House DJ és producer, tehát Finnországból láthatjuk is az úr arcát, meg hát ugye ezt az érdekes fotót, amin pont egy kazettás magnóval pózol. Nyilvánosan soha nem fedte fel a valós kilétét, így általában keverni szokták egy másik duóval, aminek a tagjai szintén finnek és szintén house zenében nyomulnak. De váltunk is egyet, mert és váltunk országot. Itt van Londonból, a Brit-szigetországból a következő csapat. Úgy hívják őket, hogy Lökasszet, tehát a kazetta. A felvételüknek az a címe 2014-ből szintén, hogy Digital Power, tehát digitális hatalom. Ez a Lökasszet. A duó két tagja, Eden McNebb és Joe Wood, őket láthatjuk a képen, mondom ezt azoknak a rádióhallgatóknak is, akik felkeresik majd a műsorunkat a YouTube-on. Nem csak kazettán, hanem bini levezen is kiadják a felvételeiket is, tehát Lök az Ett, Digital Power 2014-ből. Úgyhogy csak kis ö, rövid mintákat mutatunk ezekből a felvételekből. Lejön is a következő Németországból egy komplet kazettás magnóról, mégpedig a sajátjáról énekel Léna Meyer landrut aki 2010-ben nyerte meg az Eurovíziós dalt. is, hogyha valaki szeretném megkeresni, mondjuk a Youtube-on, Lénát kell keresni, My Cassette Player, tehát az én kazettás magnóm, és akkor következzen egy felvétel Magyarországról, mégpedig egy nagyon furcsa nevű előadótól. Szeretem a slam 8 ban kazettám van, de tovább fogom gyűjteni. Az alpokról annyit, hogy csodálatos a táj, friss mindig a levegő, szeretek jordízni, és mivel megtanultam jordízni, és szeretnék bemutatni egy, egy számot. Hol ez a Spacen Jodler Sextet, és közben Viktornak mondom, hogy a Mute gombot használja bőségesen, mert akkor halljuk azt, amit mondani fog nekünk erről a felvételről, márpedig te ajánlottad nekünk ezt a dalt, a Spacen Jodler sextetet. Na mit kell tudni róla? Hát azt kell tudni, hogy de az originális Pátszerny Jodler indultak el, hatan vannak, tehát igazán szept, bocsánat, heten vannak, tehát igazán Köszön. ők egy szeptet, de ezt valószínűleg nem tudják valamint a, a tagoknak a neve sem minden a Pri Dr. Kondor, Dr. Akula, Dolly Rambo, KGFC Disco, stb. Ilyen. Ilyen nevek repkednek, köztöttük, és hát egyfajta ilyen sramlizen, uh, uh, sramlézenvel, hogyha úgy kettünk. Hallgassuk, tehát akkor a lesz Jodlens Szextetet egy kicsit. Már 80... <gül> és 90... 100! Igen, igen, igen, elszámolnak egészen 186-ig. És már megint sajnos 50. 50. Majd amikor elhangzik, hogy 100 forintnak 50 a fele, akkor feleződik és újra kezdődik a számlálás, de mi akkor lépünk egy következő dalra, mert még van kazettás zene, mégpedig a Kazett Jam-től. Ez egy újabb DJ dúó, feltételezhetően szintén az Egyesült Királyságból tagjai Bill Graney és Rory Lyons. Sok nem derül ki róluk a netes felületeiken, de az igen, hogy sokat utaznak és dj -znek. A dalluk címe is egyébként erre rémel, mert az úgy hangzik, hogy Never Going Home, soha nem megyek haza. Díjunk, Díszunk zenem. Ráadásul ez nem is az eredeti változat ennek a dalnak. Kazette James Disco Mix... Tehát ezt hallottuk most itt az Egyesült Királyságból. kazetta Jam, amit talán úgy lehetne fordítani, segíts Viktor, hogy a, ugye amikor a kazettából kijön a szalag és megeszi a magnó, az a Kazzetta Jam, tehát így megeszi. Hát igen, a jam, a jam azért az egy nagyon érdekes egyébként, amikor én angolul tanultam, még nagyon kisgyerek voltam, és édesanyám tanított, és pont a jam szóval tanított, amit én sem értettem, mert én a két jelentés között ingáztam, az egyik, amit a kenyérre kell én azt hittem, az a jam, <gül> és anyu elmondta, hogy nem, mert amikor az autók összetorlódnak, az is jam, ugye a traffic jam. De aztán ott van még a, a, zeni, a zenei jam, amikor csak úgy jól érzik magukat a zenészek, és jammelnek, ugye, azt is ismerjük. Tehát a, ez a jam az sok sok valami. Csak hát a kép alapján én azt gondoltam, hogy ez biztos az lehet, amit mutatott az elején egyébként Michael Cassett, ennek, amit a... A igen, ennek a. bekapja a Igen, ennek az autók által előügyezett dugóhoz lehet szerintem analógiája között. Hm. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Egy igazi klasszikus kazettás magnós témával folytatjuk a műsort. Júbileumi a téma. Igaz ugyan, hogy három évvel ezelőtt volt 43 éves Avokmen. A fiatal hölgy, amikinek az fejét látjuk, és elindítja ezt a magnót, pont egy Sony Vulkment, egy sétálomagnót magnót használ. És láthatjuk ennek a sétáló magnót. Féleségnek az evolúcióját. tehát egy idő után már nem csak kazettával, hanem kompakt diszkel, lézer, lemezzel is, CD-vel is gyártottak ilyen készüléket, sőt, mini is készítettek Walkman-t, sőt, aztán nem csak a Sony gyártott ilyen készülékeket, hanem egy más gyártó, akiknek a készülékeit szintén Walkman-nek hívtuk, legalábbis így a köznyelvi használatban, már kis v meg persze magyarosan Walkman-nek mondtuk. Készültek olyan eszközök is, amelyekben memóriakártya, vagy éppen ö, okos telefonban ö, használták ugyanezt a megoldást, és azokat is volt hívták. Tehát ö, ezzel a témával, a sétáló magnók témájával folytatjuk a műsort, és akkor. Megmutatok két érdekes klippet a 80-es évek elejéről, mert a legfontosabb a technológiai lépés, ami mindehhez kellett, az a miniaturizálás volt a 70-es években. Az egyik klip nagyon érdekes, mert egyik irányból mutatja majd be a miniaturizálást. egy kicsit úgy fogja megmutatni, mintha ilyen nagyon bonyolult dologról lenne szólásuk. of the már számítógépes animáció produkálja egyébként ezt a felvételt, és közelről láthatjuk a magnónak az alkatrészeit. Tehát, hogy mi vagyunk a szemtanúi ennek a érdekes evolúciónak, aminek a végén kijön ez a picike eszköz, amit walkman vagy vagy magnónak nevezünk. Mutatom a másik reklámvideoklipet, ami éppen ellenkezőleg mutatja, mint hogyha valami egyszerű dolog lenne a miniaturizálás, illetve a kisméretű készülék készítése. Vegyünk egy kazettát, a a legtöbben egy üres dobozt láthatnak ezen a képen, amibe elkezdik belepakolni az alkatrészeket a fejlesztő mérnökök. Mint hogyha ez egy ilyen egyszerű dolog lenne, hogy csak egy műanyag dobozba belepakoljuk az alkatrészeket, de hát ez a reklámklip így egyszerűsítette le. Na, mit szóltak itt az társaságban, kazettás különítmény tagjai, hogy miért is fontos ez a Walkman, vagyis a sétáló magnó. Nektek volt például Pista? Volt, volt, volt, igen. 6 hét éves koromban kaptam egy ilyen nagyon műanyag, nagyon olcsó Walkment, ami csak lejátszani tudott meg ezzel azonos irányba tekerni. De aztán pár évvel később megörököltem apukámtól egy videóton táskarádiós magnót, és akkor onnantól kezdve az volt a kazettás magnóm, és így le, leszakadta még igazából erről a Walkman valamikor a 80-as években. Viktor, neked hány walkman volt? Hány magnóval rendelkeztél? Volt néhány, de mindjárt hagy mutassak egyet rögtön. Uh, igyekeztem márkahűen <gül> intézni a dolgokat, úgyhogy ez egy uh, Panasonic uh, uh, diktafon. Ez volt az első reporter magnóm uh, kazettás diktafon, a, a márka hűséget, már úgy olyan. mondott, hogy a saját márka hűséged, ugye? Tehát nem a Walkmannek az eredeti. Természetesen, tehát Panasonic kötője Technics márka hűségről beszélgetünk, de volt nekem sony is, csak nagyon kis hülye gyerek voltam, és mivel ugyanolyan egyszerű volt, mint a Pista értelemszerűen, a, ezek az évek nem arról szóltak, hogy nagyon drága dolgokat vehettünk magunknak, ezért <coughs> attól sajnos később megváltam, bár meg lenne. Tehát ma az az egyszerű Sony Walkman, ami Én volt az, a reporter Magnónak a 90-es években MK29-est alakítottam át, úgyhogy egyrészt abban volt egy automatikus felvételi szintszabályzó, és azt néhány passzív alkatrész cseréjével fel lehetett gyorsítani. Másrészt pedig csináltam rá egy ilyen okos csatlakozót, és a mikrofon nyelében lévő kapcsolóval lehetett a motort indítani, megállítani, és ezt egy ilyen vára akasztható szíjon hordtam, inkább, mint hogy ilyen tenyérnyi gépekkel készítsek helyszíni hangfelvételeket. A hallgatóknak segítségéppen azért elmondom, hogy a BRGMK 29 amit említett Piste, egy magyar gyártmányú magnókészülék volt. Nekünk annak én a Suli rádióban volt hasonló készülékünk, szintén riporter magnóként használtam. De hogyha már nálam van a szó, akkor én megmutatom azt a Walkman készüléket, amit aztán a 90-es években én használtam. Íme ez az. Tehát így nézett ki az a bizonyos Walkman, amit a 90-es évek közepén kaptam. New Yorkból hozták nekem, és nagyon klassz volt már. Már azzal is, hogy fémből készült az összes alkatrésze, úgyhogy tömege is megfelelő volt, volt vagy fél kiló. Ez a piros gomb mutatta, nem, itt ugye a felvételi gomb, meg az oldalán látszik a felvételi szintszabályzás lehetősége, sőt még egy kis mérő is van, amivel felvételt lehetett készíteni. Még annyit hozzá, hogy azért is nagyon érdekes volt, mert amikor kivezettem a hangot a fülhallgató csatlakozón keresztül egy erősítőbe, úgy szólt, mintha egy igazi magnódek lenne. Na hát ez volt az enyém. És akkor mutatok még valami érdekeset nektek, mert nehogy azt így értek, hogy a 70-es évek végén készült el a volkmerek a technológiája. Én egyébként sokáig ezt gondoltam, hogy a miniaturizálás miatt biztosan akkor, akkor jelentették ugyanis be 79-ben, hanem már 10 évvel korábban elkészült. Már az Apollo űrprogram idején használtak hasonló méretű programot, mégpedig a TC50-es készüléket, amit fel is vittek az Apollo űrhajókkal az űrbe. Láthatjuk és itt van ez a bizonyos készülék, pont a méretű, mint a Walkman, ezt majd mindjárt ezen az összehasonlító ábrán lehet látni, picit talán nagyobb meg szélesebb, na de hát ez a 10 év pont annyit jelentett, gondolom a fejlesztés során, hogy kisebbítették, Csökkentették a méretét. Volt egy kép, amin látható volt két űrhajós. Ne ugye azt hogy ez ott készült az űrhajóban, ez egy előre beállított marketing fotó, ami ábrázolta, hogy milyen remek, hogy ilyen kisméretű magnót is föl lehet vinni az űrbe. Hát ez már 1968-ban is létezett, a Volkmannek ez volt az elődje. Na de Viktor, van neked még szerintem sétáló magnót, mutasd meg, hogyha összegyűjtötted. Igen, igen, hát ugye a munkaeszközt mutattam, jöjjön a szórakozás. Ja. Ez egy Panasonic XBS, szintén fémdobozos uh, Walkman, egy elég, uh, elég tuti kis darab volt. Van rajta uh, egy mini equalizer, ami nekem a nőkén volt, uh, nem, nem ér semmit, de jó volt ologatni, és ettől kemény, jobban és keményebben hallottam a semmi kis a basszusokat. És akkor nézzünk egy még későbbi dolgot, ennek már ilyen kis szatyra is van, ami szintén Panasonic, ez például elem mérővel osztotta a többi vókment a porondon. Ez is egyébként fémházas, és nagyon kis, nagyon kis finom mechanikája van. És ez például nem sokkal nagyobb, mint amit mutattál a, ugye ebben, a, ebben a filmben. Tehát ez is egy ilyen, egy ilyen, éppen csak kazettaméretű szerkezet. Nagyon mutatom a hangját. Ugye? Rajta vagyunk, rajta vagyunk a hangpornon és hát mindenféle mm, kis beállítások körbe, ahova csak megyünk, gyönyörű fém, fémházba, az adekvát tokkal. Na de egy záró, egy záró akkordként, amikor aztán tovább léptünk innen, akkor jöttek ők. Hát ez már nem van. A... Ú, ezt én is meg akarom nektek mutatni. A következő evolúciós lépés, ugye a Discman, amikor már kompansz... igen, igen, igen került a készületbe, oh, wow. így a... Ó, oh, és egy Sony. Hm. És ráadásul ez CD-rómként is működött annak idején. Hát most már nem használom semmire, de jól néz ki. A digitális világról érthetően Ez a Postmodel. Azzal már foglalkoztunk, hogy hova jutottunk a sétáló magnokkal, Lemezek és minidiszkek és memóriakártyák, de itt van egy érdekes reklámklip. Mi azt mutatja, hogy a fiatalember ül az otthoni irodájában, csak jelzem, hogy 20 évvel ezelőtti a klip azért ilyen képarányú, és a számítógépéről átküld egy hangfelvételt, egy zenét a saját hordozható eszközére. Bekapcsolja. Hát igen, élvezetes a zenehallgatás. Egy új eszközt reklámoztak ezzel a videóklippel, úgy hívták ezt az eszközt, hogy iPod. 2001-es ez a reklámklip, akkor adták ki, akkor volt újdonság. És itt van velünk a Skype vonalban Kovács Tücsi Mihály, aki a csapatunk oszlopos tagja, és hát nyomon követi azt, hogy mi történik ezekkel a hordozható eszközökkel. Hát igen, mondták is a klipben, hogy egy csomó dal a zsebedben. Neked volt például iPodot Tücsi? Nem, nekem nem volt. Én régi vágású voltam, nekem Walkmanem volt, aztán Discmanem volt, aztán volt mindenféle. Ez valahogy kimaradt, mire rászántam volna, hogy vegyek magamra egy iPodot. Nekem másfajta digitálisiek is lejátszóim voltak, utána pedig már végül beütött a telefon természetesen. Igen. Na és ugye az a hír most, hogy megszüntetik az iPodot. Miért szüntetik meg? Egész egyszerűen eljárt fölött az idő. Ahogy eljárta az idő a Walkman, a Discman, a Minidiscman és egyebek fölött, sajnos őt is elérte az a MP3 játszó. Hogy... Így van. Igen, minden. Ezek túlhaladta a kor, egész egyszerűen pont ugyanarra arra a sorsra jutott, mint a diktafon, a zsebfényképezőgép, illetve a hasonló kis eszközök. A telefon teljes mértékben átvette a helyét, és így egész egyszerűen fölöslegessé vált. Bármennyire szeretjük, bármennyire kedveljük, egész egyszerűen itt van minden. Egyetlen helyen nincs rá szükség. Az ember nem örül, hogy egyetlen helyen ott van minden. Ahogy annak idején amikor a PC-re került föl minden, mennyire öltünk neki, hogy írógép helyett van, lemezjátszó helyett van, minden van. Most ugye erre a sorsaníthat a telefon is, minden itt van egyszerre. Ezek a, ezek a készülékek szépen a feledésbe fognak merülni, és egy nagyon dicső pillanatai lesznek a technika történetének. Én nem feltétlenül örültem ennek egyébként, tehát sem a PC esetén, sem a mobiltelefonok esetén, én megrögzött célhardver arc vagyok. Uh -huh. Én meg pont fordítva, ez nagyon érdekes köztünk akkor ez a véleménykülönbség. Pont azt akartam mondani, Jó, de hogy én a, vagyok. hogy a 90-es évek közepén én pont arra gondoltam, hogy nekem nem kell a menedzser kalkulátor. Nem kellenek a különböző ilyen olyan zsebbe tehető céleszközök, hanem majd akkor kell, amikor mindezeket a funkciókat egyben tudja egy eszköz. És ez meg is valósult aztán, jó 10-15 évvel később. Hát ugye egyre jobban tökéletesítik ezeket az eszközöket. A mai okostelefonok már egyre jobban megközelítik ezt a funkció gazdagságot. Igaz, hogyha elromlik az az okostelefon, akkor az összes funkció egyszerre romlik el, és nem érhető el. Például ez a Tudod, a kulcskarika az a nagyszerű találmány, meg segítségével az összes kulcsunkat egyidejűleg hagyhatjuk el. Igen. Tücsik, Én érdekes módon, én a kettő ötvözete van, szeretem ezt is azt is. Tehát nekem is világéletémben hifi tornyom volt. Illetve pont azért volt azt PC-m, hogy úgy benne a dolgokat, és úgy ahogy akarom, ne kelljen minden alkalommal új, Monitort vennem, amikor veszek magamnak egy notebookot, de ugyanakkor be kellett például azt is látnom, hogy az asztali gépeknél úgy elszaladt a ló, hogy olyan áramfogyasztása van, hogy két-három év alatt az áramfogyasztásbeli különbségből kijön az a monitor ára, ami benne van a készülékbe. Úgyhogy ez nem egy egyszerű kérdés, így. Én nekem már bizony annak idején még a menedzser kalkulátor előtt volt ilyen kis okos, szá okos számológép, ha ez hasonló, aztán menedzser kalkulátor tulajdonképpen, és annak jöttek az első ilyen PDA, okos eszközök, a PDA bizony, nekem volt pda is, Rö és nálam kimaradt a fekete fejjelé, rögtön a színes PDA-val kezdtem. Úgyhogy de. nagyon kellemes kis kezdőközök voltak, és nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy a pd val és a mobiltelefont euh, tartsa meg külön, vagy hódoljak be a technológiának, és egyesül a kettő a telefonban, de végül is az időszava túllépett rajtam, úgyhogy ha akartam volna, se tudtam volna választani ebben a kérdésben a 90-es évek legelején, sőt azt jelenti, amíg talán egészen 89-ben 89 történt közvetlenül a rendszerváltás idején, Ausztriába vettem magamnak egy ajva walkman uh -huh. egy abszolút csúcs kategóriásat, hogy érzékeljétek, hogy mi mindent tudott. Hát egyrészt ugyebár Walkman volt, de ahogy annak idején mondtuk, fordítós volt, Aha. tehát oda-vissza tudta lejátszani, a kazettákat, ezt be lehetett állítani, hogy egyszer oda-vissza vagy körkörösen folyamatosan játsza. Beépített rádió volt benne, nyugati URH, ami érdekes módon digitális volt már a rádió, de még tekeréssel lehetett hangolni, és egy pici analóg vonal ment végig a kijelzőjén, hogy mutassa, hogy éppen hol van. Erről a rádióról fel tudott venni. Volt hozzá egy ajándék mikrofon, amelyiknek mikrofon volt. Egy ilyen picikis mikrofon, két az ember lerakta középre valóva tökéletes térhatást ki tudott vele alakítani. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Egy nagyon furcsa témáról fogunk most beszélgetni, főleg Szelényi Pistának a szakértelmére számítok. Olyan képeket mutogatunk itt közben látható műsorunkban, amelyek vagy részben, vagy teljes egészében fényből készültek. Platinából, vagy itt például ez a kazetta, mondjuk a külső kerete készült alumíniumból. De van olyan kazetta is, ez is az, egy másik szögből mutatva, van olyan kazetta is, mint ez, aminek a műanyag tokján belül fém fóliát helyeztek el, tehát mint hogyha itt a fém alkatrésznek fontos szerepe lenne, és nyilván fizika órákról emlékezhetünk a Feredé kifejezésre, tehát amikor leárnyékoljuk az elektromágneses mezőt. Erről lehet szó, kedves Pista? Mit gondolsz? Ja, valami ilyesmi, igen, ezt manapság ilyen korszerűen ilyen MI-RFI védelemnek hívják, ugye electromagnetic interference vagy radio frequency interference, szóval valahol az elektromágneses térrel való kölcsönhatás védelmére szolgál minden ilyen megoldás, és mivel ugye a magnetofon technika az egy mágneses kölcsönhatáson alapul, hogy ugye egy hordozón van egy mágnesezhető réteg, és egy elektromágnessel írjuk fel rá gyakorlatilag a, az audiojelet, így nyilvánvalóan különösen érzékeny minden ilyenre. Hát most, hogy a Komplettok tok fémből van-e, vagy csak bizonyos részeit fóliával határoljuk, ez nyilván különböző szintű védelmet ad. Azt gondolom, hogy a, a teljes fémtok az arra volt jó, hogy tényleg a, rá lehetett dobni a tévé vagy a monitor tetejére is, hát most egy ha az elsőségesen akarok nem? fogalmazni. Vagy a közelébe, igen, tehát hogy bármilyen mágneses sugárzás közelébe közelebb lehetett rakni, illetve, mint egy műanyagtokos kazit, amiben pedig ilyen fémfóliák voltak elő hátul. Az elsősorban a magnó belső zavarai ellen igazából a szalagot, mint például ugye van legalább egy motor a mechanikában, hanem három például. És nagyon közel van, hiszen kicsi az egész Magnó. Tehát védeni kell a felvételünket Persze, a Az a, a mini-autorizálásnak egy nagyon fontos lépése volt ilyen 40 évvel ezelőtt nagyjából, amikor kijöttek az első ilyen gépek. Hát nyilvánvalóan ma ugyanezt a funkciót meg lehet csinálni egyébként egy mobiltelefonba elférő elektronikán mindent, amit egy Walkman tudott. És már mechanikai tervezés nem kell. Már az elektromágneses térrel másképp foglalkozunk. Ez egy nagyon jó pofa volt igazából a, a hangfelvétel technikának, amikor már nem nagy, nehéz tárgyak voltak, hanem el lehetett vinni otthonról, és ilyen életérzést közvetített, nem? Hogy, hogy szoktad mondani, Árpi, hogy lehetett Igen. szaladni a fejhallgatóban a tengerparton a szélben, és élvezni a Igen. Egy kicsit visszatérve az előbbi fém, Amint látok, ugye, hogy van olyan változata is, amikor körbe-körbe látszik ez az alumínium. Pont nem ez, amit most látunk, a fólia, hanem majd mindjárt, hogyha odaérünk ebben a loopban, akkor látni fogjuk azt a kazettát. Hmm, például ez, a igen, amit itt körbe-körbe látszik, hogy, hogy azért itt ez a Feredék hmm. kalicka nem teljesül, mert nem veszi körül teljesen a szallagot. Tehát ott a műanyag részeken keresztül mégiscsak elérheti egy elektromágneses sugárzás, ami mondjuk pont letörölheti a felvételt. Oh, hát akkor, akkor, akkor minek hát van A árnyékolást nem lehet csinálni, de, de látszik, hogy részben a mérnökök, részben a marketingesek törekedtek rá. Hogy ugye vagy... Jó legyen, vagy legalább el lehessen adni. Illetve ennek a két halmaznak azért komoly metszete volt még a 80-as években. Itt a magnószalagok öregedésével kapcsolatban is lehetne egy nagyon hosszú beszélgetést folytatni, de csak előre fölvetem, hogy a avulás problémájával valamikor foglalkozzunk. Így van, erre majd a következő fogunk visszatérni. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Kísérleti tömegmérés következik a konyhában. Első lépésben bekapcsoljuk a konyhai mérleget. Ez egy viszonylag olcsó konyhai elektromos mérőműszer. Íme 0 g mutat, és akkor íme a mezőny. Három darab kazettát mérünk meg. Először is kezdjük a klasszikus XL2-es kazettával. Ráhelyezem a mérlegre, és íme 38 g mutat. A következő lesz egy metál kazetta, ez egy 100 perces Maxell szintén, és íme 50 g a tömege ennek a kazettának, és végül egy műsoros kazettát gondoltam még megmérni, a Menvideot Heads együttes, 80-as évekbeli. Pop Goes the World című albumát tartalmazza. Hát úgy tűnik ez a legkönnyebb a mezőjben, 34 g. Lehet, hogy a sokszorosítás idején spóroltak a kazetta anyagával. Láthatóan a metal kazettában van benne a legtöbb anyag. És akkor most a konyhából visszatérünk a Postmodern Világ stúdiójába, és folytatjuk továbbra is a kazetták tömegével. Egyébként az előbbi percekben, amikor mutattuk ezeket a fémdobozos kazettákat, akkor a neten keresgélés közben elém került egy olyan kép, ami hasonlított az előbbi mérleges méréshez, és egy fémes kazettát is megmértek. Képzeld el, Viktor, hogy 80 g egy ilyen fémdobozos kazetta, ami engem meglepett egyébként, hogy ilyen nehéz. Bár emlékszem, fogtam kezembe ilyen kazettát, és tényleg nehéz volt. Te fogtál ilyet? Abban már van anyag. <s> Igen. Vagy volt is neked esetleg ilyen filmkazettá, mely nekem nem volt sosem? Szerintem volt a kezemben. Nekem sajnos nem volt, de voltak kezemben ilyen, és most, amikor a műsorhoz válogattuk a képeket, hát nem tudtam nem, nem rá csodálkozni a színarany, <coughs> igen, színarany kazettára, és ugye el is képzeltem, hogy annak milyen súlya lehet, és milyen lehet azt, hogy megsimogatni a magnóba, hát jó lehet. Na egyébként azért annyira nem lepett meg engem a saját mérésem, hogy egy 100 perces kazetta volt a legnehezebb, meg talán az is számított, hogy metál kazetta, bár gondolom, hogy ennek nincsen nagy súly különbsége, de most az a súly különbség, vagy tömegkülönbség, amivel te foglalkozol, amit találtál, az lényegesen kisebb nagyságrendű. De miről van szó? Egy nagyon érdekes kérdést találtam a Qórán, ismeri a Kórát, ez olyan, mint a gyakori kérdések.hu, csak angolul, és bár azt hiszem, hogy magyarul is vannak rajta kérdések. És egy olyan kérdésbe futottam bele, hogyha veszünk egy SSD lemeszt, és megnézzük, megmérjük az SSD lemeszt, akkor vajon információval teleírva, vagy pedig teljesen üresen gyári állapotába nyomna többet? Tehát lefordítva a kérdést, hogy magának az információnak van-e tömege? hogy van-e tömege az információnak? Ez nagyon filozófikus kérdés, nem? Igen, igen, igen. Mert elvileg ugye azzal, hogy én megtanulok valamit, nem leszek nehezebb. Hát figyelj, egyébként nagyon rossz marketing emlékszem. kérdés lenne, mert képzeld -e, hogy nem. ha azt mondanák, hogy a tanulással nehezebbek lennénk, akkor senki nem járna iskolába. Bocsánat, ezt, pont ezt akartam, hogy én emlékszem, hogy én, én hat évesen, mikor iskolába mentem, hogy körülbelül hány kiló voltam, és hogy amikor, amikor befejeztem a tanulmányaimat, hány kiló volt és nagyon nagy különbség van a kettő között, szóval szerintem van, van tömbaga az információnak. Na és ez egyébként tényleg kimutatható? Mondjuk a, az információnak az elemi egysége a bit szintjén? Ez a különbség. Na hát itt azt írták, azt írták a kórán, és én azt ugye... Javasolnám azért, hogy ha a kedves nézőink, hallgatóink ezzel vitatkoznának, akkor egészen nyugodt lélekkel írjanak nekünk, vagy, vagy küldjenek nekünk levelet, vagy bármilyen formában uh -huh. küldjenek nekünk információt, ugye? Uh -huh. Hogy, A következőt írták, hogy bizony van súlya az információnak az SSD-k esetében, ugyanis az SSD-k töltésként tárolják az információt, méghozzá ilyen kapus tranzisztoroknak a kapuján. Uh -huh. És mivel a legtöbb ssd egynél több értéket tárol egyetlen tranzisztorban, ezért itt arra kell gondolni, hogy különböző számú elektronokat helyez el a, a kapun, itt, így aztán több bináris bitet is tárolhat egyetlen kapuban, és az elektronoknak, ezt tudjuk az általános relativitás elméletből, tömegük van. Úgyhogy egy bináris egyes tároló kapu, az többet nyom, mint egy bináris nullát, vagyis sehány elektron tároló kapu. Tomá, ez milyen érdekes megközelítés. És ugye itt akkor rögtön adódik is a további kérdés, hogy vajon ez a kazetták esetében érvényese. Bizony. Hát ugye itt azért egész másfajta adattárolási módszerről van szó. Igen, itt mágneses adattárolásról van szó, hogy doméneket mágnesezünk ide-oda, de mik ezek a domének egyáltalán? Itt hát ut utána kellett néznem a, az általános iskolanyag szóba jött már fizika órák tananyagának, uh -huh. és először is arra jöttem rá, hogy tudom, hogy vannak domének, tudom, hogy mágnesezhetőek, de hogy fogalmam sincs, hogy itt mi történik, hogy ide-oda mozgatok a a statikus felszínén valamit. Tehát, ez, hogy, hogy működik ez a dolog, mármint a mágnesező feljel, és aztán aztán ugye az derült ki, amennyire bele tudtam mélyedni, hogy itt nem mozognak elektronok. Tehát itt egyszerűen csak valóban különböző mágnesezhető részecskéknek az ide-oda irányulásáról van szó, és valóban mozognak. Úgyhogy a, elméletileg a kazettán, illetve az ugyanezen az elven működő merevlemezen Winchesteren, ott nem. Ott, nem, ott nincs tömege az információnak. Tehát még az egyik esetben kimutattuk, hogy van, másik esetben kimutattuk, hogy nincs. Tényleg vessük fel a mi közönségünknek, hogy írjanak nekünk. Mondjuk a postmodem a Facebook oldalán lehet hozzászólni, és elküldeni bármilyen véleményt. De az lenne jó, ha mindenki érvelne, nem? Tehát, hogyha ha úgy szállának vitába ezzel a feltételezéssel, vagy az egész gondolatkísérlettel, hogyha Lennének mindenféle érvek konkrétan, hogy mire gondolnak, hogy miért igen vagy miért nem. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Aki látja mostani műsorunkat, már a bevezető képsorokon is értesülhet arról, hogy hol járunk. A rádió hallgatóknak viszont elmondom, hogy terényben járunk egy háromdimenziós alkalmazás segítségével, terényben, ahol a Magnó Múzeum található. Nagy Vilmos hozta ezt létre egészen pontosan 20 évvel ezelőtt. Tavaly novemberben hunyt el egyébként Nagy Vilmos a Magnó Múzeum alapítója, úgyhogy egy kicsit rá is emlékezünk ezzel a rövid összeállítással. Ahogy belépünk ebbe a háromdimenziós alkalmazáson keresztül a múzeumban, rögtön elénk tárul ez az óriási gyűjtemény, több száz magnókészülékről van szó, de jellemző módon csak is orsós magnókról, igaz Pista, te egy körülbelül 10 vagy 11 évvel ezelőtt. Viszont itt van a kezemben például Nagy Vilmos bácsinak a magyar orsós magnógyártásról szóló könyve, amit akkor vásároltam. Igen, jártam. Nagyon szép gyűjtemény, és nem hogy Európában, hanem bizonyos tekintetben a világon is egyedülálló gyűjtemény. Magyar szempontból azért, mert az összes Magyarországon gyártott orsós magnóból legalább egy példány van, még a prototípusokból is. Lépkedjünk még a múzeumban, mert van itt nekünk felvételünk ebből a, ebből a háromdimenziós felvételből. Igen, itt láthatóak az orsós magnók, és nem csak magyar készülékek találhatók, ahogy Pista is említette, hanem külföldiek is. Sőt, ráadásul nem csak a hétköznapi ember által elérhető boltban vásárolható magnókat láthatunk, hanem olyanokat is, amiket stúdióban használtak. van arra egy külön szoba, Lesz majd igen, mindjárt, csak először itt figyelj, csak van. ezen a felvételen itt látható két klasszikus akai készülék, ami Há, nagy klasszikus ezre volt. Sokai, igen. Bizony, bizony. Azt mi annak idén a rádióban is használtuk. Ráadásul kettő is volt nekünk ennyire. Gazdagok voltunk ilyen szempontból, volt a soli rádiónkban ilyen orsós magnó, és vágtunk is felvételeket rajta, képzad el, Pista. Na, úgyhogy, ha lépkedünk egy picit tovább, az interneten megtalálható ez a felvétel, edélyes. tehát háromdimenziós alkalmazás, ezért mondom egy kicsit, hogy metaverzum, mert mintha a virtuális valóságunkban lépkednénk be ebbe a múzeumban, ami azért nagyon is létezik a valóságban. Ebben elmenni lépkedünk tovább, és akkor itt azt hiszem, hogy az utolsó helyiségek egyikében a leg, Igen, a leghátsó szoba az, ahol Aha. Az, az az ott. ott például ott ez van, a, az a zöld magna, amit itt most látsz, ez hogy tetszik? Igen, azon például az, az nagyon szép, és az, az azon lévő szalag, az, ha jól emlékszem arra a gépre, akkor az egy Elvis Presley demo szalag van rajta, még mielőtt világkírület volna, meg befutott volna. Itt a végén. Ott, itt, meg ott a mechanikai laboratórium gépeit van. láttuk, igen, STM-eket, ami magyar gyártású itt az utolsó képeken. Igen, nagyon tanulságos, tényleg ajánlom elmenni. Ez egy olyan múzeum, ami nincs, nem nyitvatartási ideje van, hanem meg kell őket keresni. Van honlapjuk honlapjuktán orsosmagnomuzaum.hu, ugye onnan nyitottuk meg ezt a virtuális kirándulást is. Egyszerűbb, mert magnomuzaum.hu. Valahogy meg kell őket, igen, magnomuzaum.hu. Szóval, hogy meg kell őket keresni, időpontot egyeztetni és kiscsoportos látogatást tenni. Sajnos Vili bácsi már nem meséli el a személyes sztoriait a M5 Mambo Magnóról, vagy a 811-es Tertáról. Igen, a 11 es Terta volt az, amit például az első fizetéséből vásárolta a 60-as évek elején, és az igen. volt a király a házi bulikban. Óriási. <gül> és mivel még egy fontos dolgot említsünk meg, hogy kazettás magnó egyáltalán nem látható ebben a gyűjteményben, úgyhogy ha valakinek kedve van hozzá, kezdheti is a nagy hírű, vagy híres klasszikus kazettásmagnókat összegyűjteni. Hát nem? Hát... Végül is a mi műsorunk is arról szól, hogy óriási. Vannak élet, nagyon komoly van. magángyűjtemények egyébként. Kazettás magnóból is, VHS magnóból is, de csöves rádiókból. Vannak nagyszerű magángyűjtemények egyébként, csak, csak a Vili bácsi ezt a teréni gyorsos magnómúzeumot a magángyűjteményből, Egyszer valamilyen sugallat hatására ki tudta ebből egy kicsit emelni, és így a szakmai köztudat részévé tudott válni. Ez. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Egy egyelőbbi kazettás Magnos műsorából idézzük ezt a felvételt. Ami az látható, hogy egy magnó tulajdonos kapcsolgatja ezt a gyönyörű 70-es évekbeli készüléket. Kicsit a téttavasságból nekem úgy tűnik, mint hogyha nem teljesen tudná, hogy melyik gomb mire való. Lehet, hogy csak demozza a kapcsolóknak a hangját, ugye ez Viktornak az egyik kedvenc elfoglaltság, hogy csak a hang miatt kapcsolgatja a készüléket. De hát ugye itt látható, hogy... A kalibrálással kapcsolatos funkciókat próbálta nyomkodni a készüléknek a tulajdonosa, úgyhogy arra gondoltunk, hogy beszéljünk erről is, hiszen különböző kazettás fórumokban a Facebookon feltűnik a kérdés, hogy hogyan érdemes kalibrálni a szalagot. Mi az a kalibrálás egyáltalán, Pista? Alapvetően egy elektromágneses kölcsönhatásról van szó. A Magnó szalag az egy valamilyen hordozó, az idők kezdetén papírból volt, aztán később valamilyen műanyagból, ami mágnesözhető réteggel van bevonva, és a magnófej, ami erre felvesz, az egy elektromágnes. Na most, hogyha visszagondolunk a fizikai tanulmányainkra, Viktor-t a témában, akkor van ilyen, hogy mágnesezési görbe, meg hiszterézis görbe, ilyen, ilyen S-alakú dolgokra tessék nagyjából visszaemlékezni, és ennek röviden az a lényege, hogy egy ideális átviteli rendszer az nem ilyen s -salakú, hanem egy derékszögi koordináta rendszerben nézve egy mondjuk így lineáris összefüggést mutat, tehát ami, ami ahogy gerjesztjük, vagy amilyen áramot vezetünk a felvevőfejbe, aztán a lejátszási irányban majd ami kijön, a magnón kimenetén elvileg az ilyen mindig egyenes arányosságban van egymással elvileg. Gyakorlatban sosincs ez így. És ennek az első ilyen sarkalatos pontja, hogy a magnószalag maga rendelkezik ezzel a meggörbült, mondjuk itt karakterisztikával, és ezt kompenzálandó, mert ez nagyon komoly torzításokat okozott a kezdeti magnóknál, kitalálták azt, hogy oké, okay, akkor vegyünk egy nagyon nagy frekvenciájú, tehát a hangfrekvenciás tartományhoz, aminek a végen adjából a 20 kHz, képest vegyünk egy nagyon nagy frekvenciájú váltakozó áramot, és a hangfrekvenciás jelet ültessük erre föl, hogy a magnószalagot ezen az S-alakú görbén viszonylag a lineáris részen euh, tudjuk tartani, és ott tudjuk gerjeszteni. Az előmágnasüzésnek ez röviden a lényege. Most a kalibráció az ugye úgy kezdődik, hogy minden szalaghoz beállítjuk a magnónkat a megfelelő előmágnesőzési szintre, hogy ennek a görbének nagyjából az egyenes szakaszára rakjuk az úgynevezett munkapontját. Ez a BIAS bios nevű tekerőgomb az, ilyen, az olyan gépeken, ahol ezt kézzel kell állítani, és ugye a 90-es években, és erről is beszéltünk korábbi műsorban már, hogy voltak olyan kazettás dekek, amik maguk kalibrálták a, a szalakhoz magukat, és ott nem ilyen tekerő volt, hanem ez a folyamat, ez két egy gépnél felvétel, majd lejátszás, majd felvétel, majd lejátszás, három fejes gépnél, meg egy ilyen folyamatos felvétel és visszajátszás során, az, az elektronika magától behúzta. Ez a legfontosabb paraméter, ez az előmágnesezés. Ha említetted ezt az egy kalibrálást, ugye Auto BLE, vagy BLE, ez volt az egyik változata, az Auto Bias igen, Level EQ. Nem Viktor, ezt fordítsa le. A, azért is mondom, mert ugye kérdezték ezt a rövidítést, tehát az Auto BLE, Auto Bias uh -huh. Level EQ a rövidítése, illetve uh -huh. volt egy másik változat egy másik cégnél, az ATC, amit egyébként úgy lehet feloldani. Automatik automatic... tip pontosan, pontosan, tehát automatikus Bá... kalibráció. Aj, nem marketinges vagyok. Igen. A, a folyamat, bármit is talált ki neki a marketinges, ugye itt az volt, hogy piaci verseny volt, és akkor mindenki kitalálta a saját fantáziánövét ugyanarra a funkcióra. De a, a folyamat lényege ugyanaz, ez a legfontosabb, hogy vannak olyan gépek, ahol kézzel az ilyen automatikusan kalibráló gépeknél automatikusan először is ezt az úgynevezett előmágnesezés szintjét állítjuk be, és utána kettő vagy három ponton nézzük még az úgynevezett frekvencia menetét a rendszernek, tehát egy mély hangot, egy középtartományú hangot, meg egy magas hangot, de legalább egy mély, meg egy magas színuszos hangot, Rögzítünk a szalagra, és megnézzük, hogy vicce, visszajátszás közben ezek, akik el, eredendően ugyanazon a szinten voltak, hogy jönnek vissza a szalagról. Vagy ennek lehet három pontja, vagy akárhány pontja, hát minél okosabb a, a kalibrációs lehetőség, meg az automatika, meg nem tudom, annál több ilyen pont van, de nem szokott sokkal több lenni ám kettő-háromnál. Tehát ne higgyük el. Az majd, a, az majd az ilyen és s zajszűrőknél, tehát amikor bejön a digitális világ, mint a Dolby S, meg SR, meg ilyesmi, ott, ott, ott, ott vannak soksávos ügyek, de az analóg technikában mélyben, magasban gondolkodunk általában, vagy maximum mély közép magasban, és ezt a, a régi gépeken, vagy a gépeken ugyanígy mérőjelekkel, kézzel kalibráljuk bizonyos tekerőkkel, az ilyen automatikusan működő gépek pedig ezeket ugyanígy, tehát mérőjeleket vesznek föl gyakorlatilag a szalagra, visszajátsszák, analizálják, és ehhez képest automatikusan adgyusztálják a paramétereket. Közönségünknek mondom, hallgatóinknak is, meg is, hogy akiknek az analóg hangtechnikával, például kazettás magnókkal kapcsolatban vannak ilyen kérdéseik, küldjék el bátran nekünk a postmodem Facebook oldalán örömmel várjuk az ilyen hozzászólásokat és kérdéseket, akár mondjuk egy ilyen rövidítés, mint az ATC, de bármilyen más használati mód, igyekszünk válaszokat keresni, akár még a rejtélyes kérdésekre is, hogy milyen volt például a diagonális deck, mi volt ennek az oka, hogy a 70-es években készítettek ilyet, ezt egyébként már megfejtettük korábbi műsorunkban, úgyhogy meg lehet keresni a Postmodern video És akkor most itt a műsor végén, Következzen a kazettás kötyűhíradó. A digitális világról érthetően, Ez a Postmodel. Két kazettás műsorunk elkészítése közben kis csapatunk, Justin, Viktor, Szelény, István és jó magam gyűjtjük az ilyen érdekességeket. Például ez a kép, amit most láthatnak a látható műsorunk nézői, egy ilyen különleges készülék. Ez biztos, hogy a 70-es évekből származik, mert már láthatóak az új időknek új szelei, vagy új nyomai. Ugyanakkor a készülék kávája láthatóan egy ilyen faerezetű borítást kapott, ami az még tényleg a régi időket idézi, mert hát nyilván ez a katócsugárcsöves képernyő is, a régi időket mutatja. Tehát ez a faerezetű burkolat azt mutatja, hogy abból a korszakból származik, amikor még bútornként tekintettek ezekre a híradás technikai eszközökre. 80-as években volt legkésőbb. 80-as évek, ugye? És hogyha viszont az előlapot nézzük, akkor látható, hogy például kazettás magnót is építettek ebbe a készülékbe, ott a tévé mellett rögtön látható, és annak a kinézete, az előlapja viszont tényleg már idézi a 80-as éveknek a készülékeit, és van... Már, fölötte... már tröccsöntött műanyag, igen. műanyag. De hát ez az egész ezüstös előlap jelleg, meg a, a formák... Meg a gombrendezések, meg a gombformák a 80-as évek. Így van, igen, igen. És fölötte is a rádió része, meg az erősítő része is is mind- mindezt mutatja. Tehát egyfajta ilyen összvér. Ja, és lát, látjátok, ott alul még Nekem egy emezjátszó is. Nekem játszó, a is, nem? tetszik a legjobb, Igen, hogy, hogy az meg egy ilyen kihúzható fiók. Igen. Tehát a, a, a, a képernyő alul kijön egy ilyen fiók. Mondjuk azért kül, nagyon kíváncsi lennék arra, hogy, hogy ha esetleg megy a tévé üzemmód, vagy nem tudom, mert itt a fényképen épp úgy látjuk, hogy... Vagy azzal egyidejűleg megy a lemezjátszó, hogy a katócsugárcső, akkor <gül> miféle elektromágneses zavarokat produkál az a hangszedőben. <gül> hát nem is tudom, hogy hol gyárhatták egyébként ezt a készüléket, de nagyon izgalmas volt. Ahogy az előbb a közönségünkhöz intéztem a felhívást, most is elmondom, hogy örömmel várunk ilyen fotókat, vagy akár videókat is azokról a régmúltbeli eszközökről, főleg magnokról. Amik valamiért érdekesek, például ez a készüléke szerintem érdekes volt, de van még itt a csapatunkban is néhány érdekes dolog. Viktor, mit hoztál? A postarádámban találtam a következőket. Mutatom nektek. Az egyik olyan, amiből hetente kettőt dobnak be, ez a különböző festményeket és aranyékszereket, műtárgyakat vennék szóróla. Na de a másik, na de a másik. Kérlek szépen ezt, ezt figyeld meg. A kert a... lemezek. Bakelít itt lemezeket. Bakel sosem készült hanglemez. Öst, öst egy kicsit meghirdettük Barbarát, aki ezeket vásárolna. Na de hát, hogy én még ilyen nem találkoztam. Úgy látszik, elértünk abba a korba, amikor már a kazettákat is az ószeres, ugye? Mert hogy az illető egy ószeres, mondjuk ki. Igen. Megvenné. Megvenné és elvinné. És ezt hagyján, de ide nézzetek, hogy mit tett még a villanyoszlopra a ház előtt. Föl, föl kötözött egy lemezt és arra is rárakta -e szépen a kis tacepaóját, a kis hirdetését. Vinílt. És vinil, bocsánat, igen, Mert igen. Sose igen, kín... készült, bakelitből hanglemez, sose készült, <gül> mindig összerezzenek a hallom ezt a szót. Hadd rá <gül> erre, amit most Pistait elmondott többször, hogy amit mi a magyar nyelvhasználatban bakelitként emlegetünk, az nem bakelit, hanem lemez. Ez annak ellenére is, hogy tudunk róla, van olyan TV és csatorna, ahol még sorozat is készült Bakelit címmel de nem bakelitnek hívják ezeket a lemezeket, hanem vinilnek. És ha, az eredeti címe vinil volt egyébként. Gratuláltam is annóval, amikor kijött. <gül> Ezzel szemben mondják a nyelvészek, kedves Pista, hogy ami szót, kifejezést elkezdenek tömegek használni, egy idő után bemegy a köznyelvi használatba, tehát sajnos már nem nagyon tudunk hadakozni a bakelit kifejezéssel szemben, mert túl sokan és túl régóta bement. használják. Ez bemente nekem akkor is fáj. Igen, megkérjük a mi közönségünket, hogy ők használják konzekvensen a vinil kifejezést, és hát, ha többen rá majd erre, aztán visszaszorítjuk mondjuk a bakelitet. Na, Pista, te mit hoztál magaddal? Egyrészt azt a gondolatot hogy a polivinylklorid és polivinylacetát kopolimerjéből készült a mikrovarázdás ez alapanyaga. Na, ezt végképp nehéz megegyezni hiddet. külön... Igen, aztán különböző kazettákat, vannak ilyen nagyok is, de nem ezekkel kezdem, hanem van nálam egy gangstazoli kazetta, ami ilyen szervíz volt, nem tudom mennyire látszik jól itt a félhomályban, hát, de igen. az egyik magmódek, amit az nemrég javítottam, az eltéped, eltépte benne a szalagot. De mindegy, használjuk ezt most geometriai viszonyításnak, jó? Uh -huh. hogy van a például nálam ilyen, igen, van például nálam ilyen, ilyen üzenetrögzítőkben, meg diktafonokban alkalmazott ilyen mikrokazettának hívjuk ezt, vagy nem is tudom. Az érdekessége, hogy ugyanolyan széles benne a szalag, mint a, a kompakt kazettában. Pista, ezt te Igen? mire használtad? Nagyon sokszor foglalkozom azzal, hogy a különböző hordozókról digitális formátumot állítok elő, többnyire MP3-ba kell a családi Aha. örökségbe a a, a nagyfaternek a üzenetrögzítője, vagy amit a diktafonjára, utoljára fölmondott, vagy nem tudom, tehát pár ilyen a így került hozzám, hogy ezek tulajdonképpen családi kincsek voltak, de onnantól kezdve, hogy ö, fájlá alakítottam őket, onnantól kezdve igazából szemét. Köszönöm szépen, eddig tartott a mai postmodern műsor a sétáló magnok világától kezdve, a magnomuzan virtuális világán keresztül egészen a kazetták tömegének súlyos kérdéseig, és egyúttal köszönöm szépen a közreműködés Szelény István hangmérnöknek, Jusztin Viktor tudományos újságírónak, valamint Kovács Tücsi Mihálynak újságírónak és bloggernek, továbbá a műsorunk rendezőjének, Részbetyár Gábornak. Jelentkezünk legközelebb, várhatóan újra három hónap múlva kazettás összeállítással, addig is viszontlátással a Youtube-on, viszont hallásra a Pátria Rádióban. Szilágy hallották.